Розділ третій ГОСТИНИ У ТИХОЛЬДОВІЙ ХАТИНІ Ранок для Поліни, як завжди, почався з чашки чаю. Мати з батьком вже пішли на роботу. По коридору діловито крукував бурчик. Тарасик гадав якусь думу, зміряючи все довкола спокійним, розумним поглядом. А Шанелька Альбінка, ліниво порозкидавши лапки, давала хропака – Лежачи на спині. Аж ось у дверях повернувся ключ, і на порозі з'явилася Анджела. Тарасик кинув на дівчину несхвальний суворий погляд, наче давно все знав про її близькі стосунки із Глорі Хол. Як виявилося, вона прийшла не сама, а з Іваном. Вони зараз таки почали палко цілуватися, мовби навмисно розігруючи цю сценку особисто для неї. Флейтистка лише беззвучно реготнула. «Якби ти знав, моє відпущене кохання, з якою шльондрою лижишся, похитала головою. Парочка лишилася трохи спантиличеною, певно очікувавши від неї зовсім іншої реакції. Поліна не розуміла одну цікаву річ. Чому Шанелька ніколи не зустрічає свою хазяйку, коли та повертається додому? Адже полю бурчик завжди вітає. Кіт у таких випадках зраджує своєму повільному стилю ходьби. Галопом шкварить до дверей. Їй вже не бурчить, а починає ніжно муркотати, тручись об її ноги. А папуга-тарасик, що зазвичай не видає ані звуку, зустрічає простачку одним єдиним словом, яке взагалі за весь час казав. «Ура!» Повторюючи це тричі. Дівчині зробилося боляче, аж ніяк, скоріше, навіть якось абсолютно байдуже. Принаймні, часу на роздум у неї не лишалося треба бігти до ветеринарної клініки. Ця думка достатньою мірою підбадьорювала дух. Адже там її душа, а місця, речі, люди, серед яких і з якими відчуваєш високе душевне підняття. Врешті і є тим індивідуальним покликом. Швиденько досьорбавши чай, схопила рюзак і з радісним виразом обличчя побігла. Краєм ока зафіксувала в пам'яті ті розгублені погляди своїх ворогів. Та чому ж ворогів? Просто людей, які для неї більше не мали значення. Як добре усвідомлювати, що все одно завжди десь є ті, хто відіграє чималу роль у твоєму житті? Ті, хто розуміє тебе або ж хоча б не вважає зайвим намагатись це робити. Звісно, була ще одна причина, чому Поля так поспішала до ветеринарної клініки. Там працювало трійко її найкращих друзів – Олег, Ніна та Валентин. Ніна з Олегом вже закінчили школу і навчалися у Хмельницькому районному медучилищі, а от Поліна та Валик ще ходили в школярах – однаково полюбляючи тікати із занять, хоча предмети, що необхідні, щоб стати ветеринаром, перездавали ледь не відмінно. Про цих трьох можна розказувати довго. І навряд чи нудно, адже такі долі, що спіткали її друзів, слугували б непоганим сюжетом, приміром, для книги чи фільму, якби хто за те детально взявся і не споганив кривим, невмілим пером паперу. Якщо задуматись, життя кожнісінької людини сповнене настільки фантастичними подіями, що не погодиться лише той, хто ніколи не хотів чи не мав можливості стояти і мовчки спостерігати. Та ліпше над цим не задумуватись, бо тоді довелось би затівати філософський диспут, що, мабуть, починався приблизно так. Кардинальний індикатор особистості – це… В першу чергу Олегові б такі розмови не сподобались. Олег взагалі вирізнявся схильністю до скептицизму. Насамперед цинічно ставився до балачок, не пов'язаних з чимось нагально важливим. Винятки надавалися лише Зимі – Честеру Беннінгтону та Тихульду, який був на чимало років старшим братом Валентина по матері і до котрого часом приходила в гості ця четвірка. Валентин – парубок купідончик. Принаймні, саме Амурчиком щастя нарекла його одна з колишніх дівчат. А от з любовних історій хлопчини можна було б вже скласти п'ятитомник. Парадоксально, проте жодна з тих, з ким він зустрічався, не відгукувалася про Валика погано. Дівчата разюче змінювалися після спілкування з Валентином, робилися спокійнішими, їх очі наповнювалися на наснаги до життя, навіть якщо вони от-от розійшлися. Юнак мав іншого батька. Мати якось абсолютно серйозно повідомила, що його татко – сам Святий Валентин, а хлопчик прийшов на цей світ, щоб навчити людей любити. Йому самому не подобалося слово сполучення «навчити любити». Хлопець вважав ці слова задавакуватиме, запевняючи всіх, що мама таким чином просто хоче виправдати синову непостійність. Олег кіпкував, мовляв, таких «вчителів кохання» на кожному кроці. Багато з тих, про кого йому доводилося чути, такими і були. Тільки не Олегів батько, який загинув, боронячи честь та гідність України кілька років тому. Взагалі, розповідаючи будь-що, складно відокремити Олега від Валентина – не наче вони доводились один одному родичами. Олег з матірю лише якось півроку тому переїхали до Хмельницького. Та навіть за такий нетривалий проміжок часу хлопці зав'язали міцну дружбу, незважаючи на суттєву різницю у характерах та темпераментах. Можливо, вся справа полягала в Тихольдові. І Олег, як казала Ніна, бачив у ньому «персонал Будду». Тихольд обожнював слухати депешмот, а улюблений співак та музикант Олега Честер Беннінгтон з дитинства уявляв себе одним з учасників цього гурту. Ніна дівчина у пошуках гармонії. Зовні дуже нагадувала Дженніс Джоплін, дівоче прізвище її матері Хаганчуковська. Олег полюбляв глузувати, називаючи її Ніною Хаген. Мати дівчини – українка, батько – непалець. Та про все згодом. Поліна не знала, як же пояснити на роботі відсутність голосу, переймаючись, що це може викликати численні непорозуміння. Повітря пахло першим снігом. Його ще не було видно, але перечуття підказувало наближення улюбленої Олегової пори. Саме запах віщував про те, що невдовзі сива мудра жінка сіятиме білу квасолю. Нею всиплив сеньке місто, коли неслухняний песик Сніговичок, як завжди перекинете на сіння, ганяючи і валуючи на листопадових курей. Їм же час ховатись, нічого морозити лапки. Першим простачку зустрів Олег. Хлопець снував туди-сюди коридорами, носячись то зі шприцами, то з ватою. «О, привіт! Ти саме вчасно! Не пам'ятаєш раптом, де це я поклав картку щукастика?» Метушливо поспитав хлопчина. «Додумалися ж люди хомячка назвати щукастиком. Фантазія вищу полетажу. Звісно, ти дав її мені, а я занесла до реєстратури. Хотіла бадьоро відповісти Поліна» сподіваючись, що улюблена робота швидко розвіє цю дурість, і вона зможе знову вільно нормально розмовляти, проте вкотре її уста не вивільнили жодного звуку. Флейтистка, резигнативно зітхнувши, зняла шарф і просто вказала пальцем на Богдану, яка сиділа за заокругленим столиком, орудуючи картотекою всієї клініки. Ти... Сповільнив крок Олег і, окинувши подругу поглядом з ніг до голови, невпевнено уточнив. «Я тебе чимось образив? Не хочеш говорити зі мною?» Поліна зажурено похитала головою і беззвучно поплямкала. «Захворіла? Чи щось серйозне сталося? На застуду ніби не схоже, очі якісь погаслі, скидаються на афонію. В даному випадку функціонально». Порушено функції голосових зв'язок внаслідок психічного навантаження, тобто значного стресу. Виправившись тривожно, діагностував найпалкіший прихильник Честера, що володів напрочуд кмітливим розумом і, як часом думала Поля, мав всі шанси стати не лише гарним ветеринаром, а й відмінним психіатром. Вона помічала, що психічний стан нерідко навіть важливіший від фізичного – Інакше чому тілом міцні і здорові люди в ряди годи йдуть життя так раптово? Може, певний душевний стан петлею душить їх? Чому буває так, що хворі якоюсь цілесною недугою одного чудового дня зцілюються або живуть собі та й живуть, відчуваючи чиюсь підтримку в своїй скруті, а не згасають? Олегові не припада до душі слухати балаканину про наболіле і тому подібне – Проте він ніколи не лишався байдужим до самопочуття оточуючих, особливо, що стосувалося близьких для нього людей. Хлопець не вважав за потрібне просто вислуховувати повторювальні скарги, а любив детально вивчати, самостійно встановлюючи діагноз і ефективно ліквідовувати першу причину. Саме тому тварини для нього були значно кращими пацієнтами, ніж люди. «Тобі треба піти до лікаря!» – підсумував товариш, взявши під руку щокастикову картку. «Після роботи!» – сказала дівчина. «Після роботи обов'язково!» – поправив хлопчина. Вміння читати по губах раніше за ним не спостерігалося, що трохи збентежило простачку. Вона і не сподівалася на швидке порозуміння, допустивши жахливої помилки». Люди, звикаючи до негараздів, деколи втрачають здатність помічати, що все ж завжди комусь та потрібні. Поліна дотримала свого слова і відвідала знайому лікарку, яка підтвердила здогадку Олега – нерви – це погана справа. Ви часом не помічали таку дивовижну річ, як колосальний вплив музики на душу людини. Тебе може знищувати зсередини безліч емоцій. «Відвідчаю до пихи, і ти можеш зриватись на інших, коли дозволяєш цим почуттям спустошувати тебе, позбавляючи людяності, чи заштовхуєш їх якнайглибше, доводячи себе до цілковитої деструкції». Тарахкотів Валентин Друзі якраз простували в гості до Валикового старшого брата Тихольда – історика, археолога, пичкурника та просто загадкової особистості, якому після розлучення з матір'ю свого 11-річного сина Ростиславчика досі не вдавалося побудувати гармонійних стосунків із жінкою, що могла б замінити хлопчикові неньку. Олег Миттю вловив одну з улюблених тем, сунувши шапку на лоба. «Звичайно!» – палко погодився хлопець. «Як Честер!» «Ще відтоді, як я перетнув рубіж дитинства, перетворившись у підлітка, почав його слухати. Спочатку так, бо було цікаво, прикольно, але коли загинув мій батько, хто знає, що зі мною вже було б, якби не його музика. Він був одним із тих, хто в кожнісінькій своїй пісні помирав і воскресав, мов Фенікс. «Той Честер для тебе прямо наче Бог», – гигикнула Ніна. Олег заперечно помотав головою. «Зовсім ні. Він був такою самою звичайною людиною, як і ми з вами. Просто не боявся займатися тією справою, якою палало його серце. Старався, трудився, вкладав себе. От і вам плоди. Залишив собою цінний слід у музиці, що допомагає людям перероджуватись духовно, полишати все погане». Викидати його зсередини не на людей, як то роблять лише ліниві, які не шукають виходу в самоаналізі, а в царство особистої панацеї, що насправді дієвіша від будь-яких таблеток, мікстур чи натирань. Беннінгтон виціджував із себе до краплі всі почуття, що мав, у творчість, тим самим лікуючи дух кожному, хто вибрав його собі зацілителя. Я вважаю, добре, коли у людини є гідний приклад для наслідування, котрий раз-то раз відганятиме безпорадні сумніви у власних здібностях, до чого б то не було. Не для того, щоб вписати кудись своє ім'я, перевершити когось, а потім задавакувато дерти носа, а як основна мета – робити те, що справді дає тобі відчуття перебування у своїй тарілці. Відчуття щастя задоволеності життям, результатами, які отримуєш, а найголовніше – насолоду в процесі своєї праці. «Ти, кажеш, лікував дух кожному, та ж однак не зміг вилікувати власний!» – стенув плечима Валентин. «І як це – залишити слід собою? Може, по собі?» Дівчата зрозуміли, що ця розмова затягнеться до самого Тихольдового дому, і йшли мовчки. Поліна, бо й без того не могла нічого сказати, Ніна, ж рідко втручалася у балачки про музику, адже більше любила про такі речі слухати, ніж говорити, та й уміла знаходити гармонію не лише в ній, а взагалі у будь-чому, що її оточувало. «Не по собі!» знову заперечив найпалкіший прихильник Честера. А саме собою! По собі лишають слід, запечатуючи своє ім'я в історію інтелектуально, а от собою – це коли без залишку віддають себе емоційно. Син святого Валентина не витримав і розсміявся, злегка порохкуючи. «Ну вже ляпає! Чули?» Твій Беннінгтон прямо не мов Едмунд Гіллери. Напевно, побудував школу та лікарню в Непалі? Також славетний герой? До речі, народився в один день з тобою. А Честер помер на мій день народження. Альпіністом він, здається, не був. А от що стосується благодійності, то краще відкрий Вікіпедію і почитай, перш ніж насміхатись. Облиш. Мені й твоїх зачитувань книги Ніла Деніелса достатньо. Гадаю, решті так само. Розбираємось вже ліпше, ніж у шкільній програмі. Якби Поля тобі її не подарувала, ми б через твою зацикленість узагалі не знали, що в гурті є ще хтось окрім Честера, що важкий рок не в основі жанру колективу, що благодійництвом вони займаються, скоріше всього, через вплив виховання Бреда Делсона – і що нічого б не було, якби не Джеф Блю, який просто вмовляв Беннінгтона приїхати до студії, бо у того, бач, інші плани на вечір намітилися. «Навіщо я це все запам'ятав, поняття не маю. Певно ти володієш якоюсь впливовою силою», – поплескав товариша по плечі Валик. «Я ж просто ревную. Раптом ти його більше любиш, ніж мене». Припини вже сприймати все так негативно. Ну, пішов із життя на твій день народження, і хай собі йде з Богом. Ти все батька ніяк відпустити не можеш, а це за музикантом-іноземцем плачеш. У нього є родичі, хай вони за ним журяться. Взагалі, я тобі скажу, тілесна смерть – то далеко не кінець. Померлі, звичайно, не здатні писати нових пісень, малювати картини писати книги чи займатися доброчинністю, але це не означає, що вони остаточно зникають. Всього, лиш звільнившись від матеріальної оболонки, втім, завжди залишаються поруч з тими, хто був їм дорогим за життя і кому вони дорогі, навіть якщо не здійснили ніяких особливих звершень. Бути комусь потрібним – це вже величезне досягнення, яким необхідно пишатись та цінувати таких людей – поки вони живі і мають сили та бажання бути тобі відданими. «Слухай, Олешку, та ж ніякий ти не найпалкіший прихильник Честера!» «Чого це?» – не второпав парубок. «Ну, найвідданіші шанувальники ж усьому повторюють за своїми гуру, а ти ще на цьому світі, хе-хе! В чому справа? Не можеш підібрати підходящої мотузки?» Мабуть, лише чорний гумор можна було певною мірою віднести до мінусів Валентинового характеру. Але й збиткувався він лише над тими, кого по-справжньому обожнював. Ніна раз-пораз неоднозначно зазначала, що тільки коли поряд цей аморчик щастя, Олег робиться таким само, і їй нерідко від того ледь не вривається терпець, проте водночас уточнювала – що якби він не був знайомим з Валиком, чи ж цей син святого Валентина не мав такої звички, хлопчина і зовні, і в душі виглядав би набагато похмурішим. А так, коли всі, хто маєте знати проінформовані про жартівливий характер знущань, лишається усвідомлювати, що це виключно люблячи. Валентин, мов би, намагався повертати товариша до реальності, і задля збереження балансу між добрими і поганими емоціями навмисно його провокував. Врешті важливо не що лунає в нашу адресу, а як ми до того ставимось. Те саме, що уявити, що ми б кожного разу сіпались, живучи в одній хаті з цілковитим дурним, котрий мелився підряд, аби лише когось довести до білої гарячки». Але чи варті такі люди взагалі якоїсь реакції на їхні жалюгідні спроби самовиразитись? Однак не можна над такими сміятись у відповідь, адже, можливо, вони просто бояться здійснити свою мрію стати відомим гумористом і таким чином намагаються якось привернути до себе увагу. З Валентином вже все було просто. Навіть обзиваючи товариша Бовдуром, він тепло посміхався тож підозр щодо якоїсь особистої неприязні, чи ж синдрому невизнаного дотепника не виникало. ти до біса, жертва невдалого аборту!» – гавкнув йому Олеху відповідь. «Не хочу я до біса!» – надув губи валик. «Він злий, не бажає й чути про кохання, а з такими я не знайду спільної мови. Скажу тобі по секрету!» На всю вулицю прогорланив Амурчик щастя. «Пісні Честера, коли він ще був у «Грей Дейз», тобто твоєму першому гурті, мені більше до душі, ніж Лінкін Парк». «А начебто ти його слухав!» – не стрималася Ніна. «Ти ж не рокер! Навпаки, часто з твоїх навушників лється ніщо інше, як якийсь маловідомий відбірний реп». Син святого Валентина рясно почервонів. Ну, так, але ж я люблю мого Олешку, і заради нього нещодавно пройшовся по всій творчості його персонал буде, як ти кажеш. Затямте нарешті вся музика хороша, в якій є щире кохання до людей, до тварин, до всього. Олег помітно перестав сердитись, замислено вдивляючись у сніжинки що грайливо кружляли у повітрі. Перший сніг дотримав свого слова і не провів за носа хмельничан. Взимку парубок завжди здавався трішки закоханим. «Грей-дейс – то, звісно, неймовірні часи!» – погодився хлопець. Чес, мов звір, волав на повні груди, якимись чарами просякнуті пісні того періоду». Та я вважаю, саме у Лінкін парк йому вдалося максимально наблизитись до своєї мрії про депешмот, а на одному з музичних сайтів навіть випередити за рейтингом. Досить вже. Змотуйте канати Гранджу та нової хвилі і зав'язуйте з цим суїцидальним альпінізмом по вершинах андеграунду кінця 90-х, штурхонуло обох ніна і тицнула пальцем уперед. «Он твій діпішмот, Олешку, махає нам через вікно. Вже, бачу, і чайник поставив. Ваш чай, Ніноєвівно!» Ставлячи на стіл під нос із гарячими напоями та простягаючи гості її чашку, мовив Ростик. П'ятикласник на перший погляд мав напрочуд тразючу схожість із батьком. Густі й чорні брови, що немов зарослі ліанами арків, часи лицарів, звесали над кмітливими сірими ученятами. Кострубатий ніс, котрий буває лише в тих, хто приречений стати вченим. Тоненькі стримані губи, подаровані йому природою скоріше для зачитування лекцій про корисні копалини, ніж для любощів. Син Тихольда Постапова хоч і міг похизуватися і таким самокремезним лобом, Проте, кожна дитина так само має бути чимось схожа на матір. В той час, як у татка були міцно притиснені до голови маленькі вушка, мов би йому все життя доводилось переховуватись у кущах, Ростислав радше скидався на мавпеня. Постапов старший, довжелезний сухофрукт з крючкуватими пальцями. Молодший, широкоплечий, низькорослий карапус. Врешті, що стосовно внутрішніх ознак, як і його весела несерйозна мати, хлопчик періодично лінувався, опускаючись до трійок, але так жадав потрапити до Валентинового гурту, марячи професією перев'язувальника кролячих лапок, як жартував часом тато, що цілковитим двіячником йому стати так і не вдалося. Тихольд поважав синову мрію. Взагалі, мабуть, не існувало такої людини, до якої він би дозволив собі ставити зі зневагою. Ніхто ніколи не чув від нього лайки, не бачив, щоб він когось бив чи з кимось сварився. Навіть тоді, коли, не витримавши пиятики колишньої дружини і до того ж піймавши за зрадою, власноруч мовчки поскладав їй речі, виставив запоріг і люб'язно звернувся до її коханця з проханням. Допоможіть вашій дамі, будь ласка, з багажем. Це був сильний чоловік, котрий, можливо, і сам би запив з вічаю, якби не було ніколи. Адже синові тоді якраз мав виповнитися рік, а Ростикова бабуся, хоч і жила неподалік, проте тяжко працювала і могла сидіти з онуком тільки коли батька терміново викликали на лекції, які не можна було провести дистанційно. Винятки також складали експедиції. Переважно ж більшість часу вчений з кнів над трактатами вдома. Нінина мати, що крім неї виховувала ще трьох хлопчаків, жаліла цього терплячого домодура, чудово знаючи, як багато роботи можна зробити, коли по хаті літає дрібний шибеник. А Ростик ще той голова. Валентин не раз казав, що якби у хлопця був якийсь хоч краплю інший батько, малого б вже стягували з дахів будинків і били по губах за цигарки. Тихольд якось просто спокійно мовив. Якщо зв'яжешся з лихою компанією чи скрутиш собі в'язи, гепнувшись з недобудови і завдавши собі добре, якщо легкої шкоди, то ти однаково доб'єш мене цим. Нехай як виростеш, тобі не доведеться дізнатись, як воно, ростити дитину самому, намагаючись все встигнути, все змогти, і не зірватися у якусь лиху безодню, аби втішити себе від пекельного болю. Вчись у Валентина, як треба любити світ, і бодай тобі ніколи не взнати зради у будь-якому її прояві. Дай Боже, тобі ніколи не почуватися самотнім. Ті батькові слова міцно в'їлися Ростиславові у серце і мозок, Тож би шкітував він зазвичай лише безпечно, щоб не засмучувати свого татка. Проте, якби не молодший тихольдів брат Валик, який нерідко навіть забував про власні побачення, за власним бажанням викликаючись допомагати у догляді за племінником, певно навіть такий терплячий та стійкий чоловік як Постапов не впоралися б. Навіть найсильніші бували безпорадними. Кожному з них у свій час простягалася хоч одна рука у поміч. За Валентином зітхало все більше дівчат, які інколи вигукували щось типу «Ох, природжений батько!», спостерігаючи, як він бавиться, безтурботно і радісно возячи тоді ще малого Ростиславчика у візочку. Тихольд приєднався до компанії, мугикаючи собі підніс одну з пісень Боба Ділана – що перекладалася як «балада про худорлявого чолов'ягу». Він узагалі мало що любив з музики, але Дейв Ган та Роберт Циммерман перебували у нього в незмінних улюбленцях. «Шановний Олеже Наталієвичу, сідайте, прошу, сюди!» Пурхаючи по кухні, мов метелик, церемонився Ростик. Це було частиною його гри, яку хлопчик вигадав, коли йому виповнилося шість років, всіх кликати не по батькові, а по матькові Проте лише він сам лишався Ростиславом Тихольдовичем, адже Зоєвичем іменуватись йому до душі геть не припало. Поліно, як вас там за ненькою я забув. спохопився Ростиславчик, в засоромившись. У дружній атмосфері, швидко забувши про втрату голосу і, дотримуючись поради лікарки, не зациклюватись на проблемі, дівчина відкрила рота. Шкода, та нічого з того не вийшло. Оленівна! Враз перехопив її розгублений погляд Олег. У полі просто тимчасова афонія, деякий час не зможе розмовляти. Тихольд раптом чогось весь зблід, наче побачив смерть. «А, аф, може, вона застудила горло?» – припустив Ростик. «Я колись нажерся льоду, теж не міг говорити». Олег заперечно похитав головою і відсьорбнув гарячого чаю. «Так, але вона буває різного походження. У даному випадку ми спостерігаємо функціональну або ж психогенну афонію. Її ще іменують історичною». Однак при цьому, щоб втратити голос, не обов'язково кричати. Причиною функціональної афонії може бути сильне душевне потрясіння. Чим менше полі насилуватиметься вітчайдушно щось сказати, тим кращі результати отримуватимемо. Я з нею весь день над цим працюю. Якщо пробувати випускати звук тихенько та лагідно, ніби говориш до немовляти, то у неї виходить ледь чутний шепіт. А інакше нічого не чути. «Афонія, до речі, може вилізти внаслідок таких захворювань, як сифіліс чи туберкульоз», – підмітив Валентин з позитивом. Олег штурхнув його розутою ногою під ребро. «Тільки не вмикай тут доктора Хауса. Не забувай, ти звичайнісінький місцевий неофіційний помічник ветеринара. Завітали б туди з перевіркою, такі, як ти, уже б повилітали». «То що ж трапилося?» – мертвим голосом спитав Постапов-старший. Його тон злякав усіх присутніх, але ніхто не поспішав розпитувати. Вони знали, що колись Тихольдові довелося побувати у полоні, де його довго катували та допитували. Про часи служби у війську чоловік не любив згадувати, і часом навіть просте запитання типу «Де ти поклав свою шапку?» Археолог міг узагалі не чути, хоч ти його разів сто питай. Як би смішно і водночас сумно те не звучало, проте саме це неодноразово слугувало завершенням стосунків із жінками, які за своєю природою хочуть отримати відповідь навіть на те, чого ще навіть не озвучували. Іван Дурень проміняв її на Анжелку. Склавши руки на грудях, сердито, проте стримано відповіла Ніна. Впевнено можу стверджувати одне, коханням там і не пахне. Іванові та королева краси недовподобені на мить. Це якось пов'язано з грошима. Мій нюх на гармонію мені лише цей торочить. Іван – продажне серце. Валентин голосно фиркнув. Це б мала кожна через всіляких похідьків голос втрачати. Дивно і образливо для мене що існують люди, готові продавати і купувати кохання. Тихольд неспішно вмостився на ослінчику біля вікна. Він один не пив чай і не куштував запашного пирога, що сам спік для свого сина та гостей. В кінці кожного місяця на 3-4 дні чоловік влаштовував так звані «голодні часи», під час яких і крихти до рота не брав, дозволяючи собі тільки воду. Казав – це щоб відшукати душевну гармонію та відірватися від земного світу. Ростислав, бува, жартував, що тато на дієті, бо мріє стати моделлю. На жаль, валику, гроші в цьому світі здатні на все, хоч доволі часто їхня беззаперечна могутність позбавляє нас найголовнішого. пробубонів історик, замислено вдивляючись у заметіль за вікном, що все посилювалося. «Чоловічок», а саме «чоловічком» його доцільніше називати, бо на «чолов'ягу» по повстарший якось зовсім не скидався. Мешкав не в квартирі багатоповерхівки і навіть не в двоповерховому будинку, що їх полюбляють понатулювати поблизу залізничних станцій, а в чудернацькій хатинці посеред ще незабудованого поля. Цю хатку Тихольд звів на шматку земельної ділянки – виділеної йому державою за військову службу. «Отже, хотів би я вам, мої друзі, дещо розповісти», – почав він таким голосом, як оповідають каскарі, Від лекційного монотонного мугикання не лишилося і сліду. Зручніше, вмостившись б бабіч каміна, що розташувався між кухнею та вітальнею, стіни мали заокруглення, а двері лише при вході в хатину і до вбиральні. Компанія затамувала подих, готуючись почути про щось відмінне від оповідок про часи мезозойської ери. ПриГадують і події. Мов учора. Втік з полону. ЗАСТАВ на зраді. Забрав папірець про розірвання шлюбу. Зоя сідає в авто, тримаючи на руках ще грудного розтика. Їде геть. П'ятнадцятий рік видався переломним у моєму житті. Я не знав, як буду без Ростиславчика. Гадки не мав. Проте побиватись і бідкатись було ніколи. Того ж дня зателефонували та повідомили, що я маю їхати до Фінляндії. Експедиція не чекатиме. Що ж, Суомі я добре знав. Холоду не боявся, тому проблем немало виникнути. Однак вони все ж виникли. Нас закинули сам знає куди, а замість чергових розкопок серед ледь засніжених рівнин, як обіцялося, команду з одинадцяти дурнуватих учених, наче отару овець, погнали аж на гільський хребет, де нас і спіткала снігова лавина. Обіцяли щедру грошову винагороду, якщо ми відшукаємо у відміченій на мапі печері мощі одного фінського святого – що, за легендою, колись проживав там відлюдником і молився, а потім детально вивчимо їх. Я не хочу називати вам його імені, то зайве. Все одно ніхто його не знайшов, ще й поклавши за цю невдячну примарну справу власні мощі. П'ять душ відкопали. Вони вже не подавали ознак життя. Інших, крім мене, одного колеги та жінки – про яку я вам хочу розповісти надалі, визнано зниклими безвісти. О, то була дивовижна жінка-археолог. Її темні палаючі очі я досі не можу забути. Довга русява коса, гострий носик, витончені губи, котрій раз і назавжди тоді заборонив собі цілувати навіть у мріях. «Так, я закохався». І досі не певен, чи бувало так до тієї експедиції після неї. Розумієте, у неї на пальці блищала обручка. Я не посмів би. Не знаю, як для кого, однак для мене шлюб – це священне. Ця жінка показала себе диво витривалою. Трималася, наче ніндзя. Вміла розвести вогонь без сірників, коли вони у нас кінчилися – Знала, як відігріти і не втратити к чортовій матері відмерзлі кінцівки, як перев'язувати рани, ставити намет, куди йти, де шукати допомоги. Я не знаю її імені. Вона була німою. І коли ми врятувалися, зникла, не попрощавшись. Мені сказали лише, що ця відважна красуня родом з Луцька, а ім'я не встиг поспитати». Я б і не вирушив на її пошуки, хоч дуже хотів того. І не лише тому, що завітати до чужого міста з метою знайти жінку, імені, котрої я не знаю, та можу уточнювати виключно те, що вона археолог, то трохи схоже на дурість. Вона була заміжня, от що. Насправді, доволі нерідко я відтоді згадував про неї. Та, може, врешті це був лише образ коханої з якою хотів би прожити все своє життя, ідеальної матері для Ростика. Безліч жінок після розлучення із Зоєю, вибачте за прямоту, голосно зітхало в моїх обіймах. Проте ні на мить я б не сказав, що мені бувало приємніше, ніж від дотику палаючих темних очей тієї, що не давала замерзнути серцю. Лише на кілька хвилин я не дозволив собі, Тихуль затнувся і спинився, знітившись так, наче хотів зізнатися у чомусь страшенно гріховному. Запанувала мовчанка. Ніхто з гостей не наважувався заговорити, але господар не витримав поглядів, котрі сверлили його найсильнішим з людських почуттів – цікавістю. «Я уявив, нібито вона грається з Ростиславчиком», – врешті відповів історик. Буцім, то вона його справжня матір. Колише, голубить. Я не знаю, як я смів, та ніколи в житті і ні за що мені не було так соромно. По-юнацьки закохатись по самі вуха в заміжню жінку та ще й дозволити собі фантазувати таке. Я не святий, адже розбивав серця до Зої і після неї, не одну доводячи до сказу своїми дивацтвами». Чимало трапилося такого, чого я вам навіть розказати не можу, бо ви мене після того, можливо, і знати не схочете. Однак саме за ті хвилини марення я картаю себе найбільше. Або, може, за страх зробити крок до мрії, вважаючи це ненормальним, неприпустимим. Отож так. Не знаю її імені. Вона була ні мою. І ніколи не забудуть і очі. «Це все, що я хотів вам розказати, мої друзі. Далі ви знаєте. Повернувшись, я відсудив малого».